Від того, що білі гуси на ставу не полетять, Валерію стає сумно. Він розуміє, що сам минущіший навіть за цих гусей, а диких, мабуть, уже не почує ніколи. А от сумно. Може, і в ньому закладені оті самі клітини вільного степу чи пралісу, грізного поклику. Проте сто віків цивілізації – Майже вщент зруйнували їх. Тоді б він був, як оці гуси, і не знав про свою минущість, про близький кінець. А може, сумно йому й не від того. Сьогодні пішов десятий день, як зачинився на горищі винарні і тільки пізніми вечорами сходить у сад. Останні два дні не спускався по драбині зовсім. Один раз на добу вдосвіта. До нього навідувалася рая, ставила на дерев'яний козирок біля дверцят, глечик з запареним зіллям і йшла до себе в сад. Перші дні вона намагалася заговорити, але він відмовчувався. У його душі, мов би, щось замкнулося. Він не хотів нікого бачити, ні з ким розмовляти. В ті дні йому здавалося, що він, мов би, піднімається над світом, Мов би, кидає йому виклик, навіть стає надвобій. Але це швидко минуло. І він поволі почав розуміти, яка-то страшна річ – самотність. Та ще коли людина хвора. І як же хочеться, щоб хтось простягнув до тебе руки. Як добре когось чекати увечері. Вичитувати в очах тривогу, піклування, співчуття. Але на кого він може чекати? Кому він потрібен? Раніше, коли збирався сховатися від людей, йому здавалося, що вони йому не потрібні взагалі. Він сам по собі. Вони самі по собі. Він нікому нічого не завинив і ні од кого йому нічого не потрібно. Нічого. Ні доброго, ні злого. Власне, так він жив давно про це не раз казав Лінні і ось він уже приніс їй оцією самотністю зло переконував себе що це зло менше ніж те яке приніс би одружившись з нею тепер переконувався що все не так часом йому ставало страшно просто моторошно і не тільки від того що думка весь час верталася до хвороби, Що ні про що інше не міг думати. На початку йому здавалося, що зачинившись тут, Читатиме, малюватиме, Приготував фарби, полотно, Намалював гусей на ставу, А над ними синє небо, бездонне, глибоке. Хотів продовжити його до безконечності, а тоді чомусь замалював далину чорним. І далі малювати не міг. Малювати можна для когось, для майбутнього. А він майбутнього не мав. І, мабуть, це було найстрашніше. Знову намагався впевнити себе, що йому ні від кого нічого не треба. То його останнє опертя Валерій одвів очі одві конечка, сів на сінник. Страшенно хотілося їсти. Перші дні їсти хотілося просто жахливо. Здавалося окрайчик хліба і кришеник сала посмакувати, а тоді хоч кулю в потилицю. Він знав, що в щілині біля дверей лежить сухарик, шматочок паляниці. Упав колись туди і засох. А в іншій щелині – цукерка-горошина, теж колись викотилася з кулька. Якісь дивовижні магнітні лінії весь час навертали його до тих щелин, аж поки силою волі заборонив собі туди підходити. Потім почуття голоду пригасло, а це спалахнуло знову. А внизу під віконечком шумів сад, курські ранети вже почали червоніти. Неразі не двічі йому попускалися струни. Хотілося рванутися, розірвати обруч, яким закував себе. Але після жорстокої боротьби вертався на сінник. Ця хитавиця тривала увесь час. Він то страшенно до гарячого болю в голові та серці вірив у свій рятунок, то починав метатися роз'ятрений сумнівами. А сьогодні відчув, як щось у ньому рішуче перемінилося. Не було тієї ситавиці, не було боротьби. Сидів утомлений, змучений, обездолений. І думка плуганилася в голові, як плуганиця з останніх сил заблуканий подорожній, котрий уже не вірить, що знайде дорогу. Вчора він раптом рванувся до ліни, Йому захотілося потонути в її сльозах, у її жалощах. З безконечною розпукою подумав, що вкою страшенно дурницю отруїв свої останні дні, вкрав у себе все, що на останку послала доля, велику любов, чисте, спочутливе серце. Думав про неї. І навіть почув її голос. ні так уміла протягувати тільки вона. По їхньому, по сільському. А трошки й іронізуючи над собою та над ним. І він знову думав про неї. Одружився б з Ліною. Прожив у ці останні місяці щасливо. Навіть підвівся, виняв дзеркальце, подивився в нього. Ще маю час. Ще не все втрачено. Їм так добре було вдвох. За ці кілька місяців стільки світу пройдено разом, стільки висловлено мрій, стільки надій».